El dimecres 3 de juliol i a l'informatiu de ràdio Palafrugell explicarem que el Partit Socialista de Palafrugell lamenta que l'aparcament d'Allafranc continuï tancat malgrat estar acabat. Escoltarem a Lluís Ros, que ens donarà els detalls de, que, de per què aquesta zona continua sense ser operativa. Posarem la mirada en el cap de setmana en aquest informatiu per explicar... La ruta Josep Pla, cuina i paisatge a Llufriu, que tindrà lloc dissabte a les 12 del migdia, l'Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla, ens donarà els detalls. D'altra banda, la informació comarcal passarà per la detenció d'un home responsable de cinc robatoris en apartaments de Segaró entre els mesos d'abril i juny. També hem anat avui fins a Tamariu i és que s'ha presentat la nova guia de la cuina de l'Empordanet. Escoltarem el president d'aquest col·lectiu, Vicenç Fajardó, que ens donarà els detalls de les novetats que presenta aquesta nova guia. I acabarem l'informatiu d'avui. Parlant amb la Núria Berengueres, una de les protagonistes de la taula rodona en torn la cantada de Calella, que organitza la Fundació Ernest Morató dins del cicle de conferències sobre la l'Havanera. Comencem aquest informatiu d'avui dimecres 3 de juliol explicant que des del grup socialista es lamenta que l'aparcament públic d'Allafranc encara a dia 3 de juliol no estigui obert. El portaveu del grup socialista Juli Fernández va lamentar ahir en un comunicat que l'aparcament públic de Llafranc encara estigui tancat, tot i que fa més de dos mesos que aquest ja està acabat. Per a Juli Fernández, portaveu socialista de Palafrugell, això és una mostra més de la poca planificació i control del govern, ja que en la fase de construcció no es van preveure les instal·lacions de les màquines d'accés a l'aparcament que és el fet pel qual aquesta zona de parking d'Allafrenc no està oberta perquè no hi ha les barreres de control d'accés que, que controlin l'accés a l'entrada i sortida de la zona. En aquest sentit, Juli Fernández demana que el govern assumeixi les seves responsabilitats i doni explicacions en relació a aquests fets, ja que estan perjudicant el sector turístic Llafranc. Des de Ràdio Palafrugell ens hem posat en contacte amb Lluís Ros, regidor d'Obra Pública de l'Ajuntament de Palafrugell, el qual ens ha donat els detalls de per què s'ha produït aquesta demora en l'obertura que estava prevista per el dia 1 de juliol. Hi ha hagut una petita demora perquè hem estat consensuant amb l'empresa explotadora, en Vibiscos, el tema de, de maquinària per la, per la informació i seguretat de dintre i, eh, bueno, s'han demanat uns pressupostos diferents, per aquí per allà, nosaltres tenim un control previst a baix i ells han dit que era millor a dalt la sortida. Mm. En fi, amb tot això hi ha hagut una petita demora. Lluís Ros també ens ha comentat que demà hi ha prevista una nova reunió amb aquesta empresa explotadora i que si tot va bé, doncs en principi divendres fins i tot o com a molt tard la setmana que ve a inicis de la setmana que ve aquest pàrquing de Llafranc, que es va construir, recordem, durant l'any passat doncs ja estaria operatiu n'estarem atents i us explicarem els detalls a finals de setmana si és que es produeix aquesta informació i si no a inicis de la setmana que ve que és com la data límit que ha posat Lluís Ros perquè aquest pàrquing de Llafranc ...ja estigui operatiu. Més informacions relacionades amb el nostre municipi... ...ara posant la mirada en el cap de setmana... ...i amb una de les activitats que arriba... ...i que us proposem des de Ràdio Palafrugell. En aquest cas... ...en aquest cas ens referim a la ruta Josep Pla... ...Cuina i Passatge que tindrà lloc a Llofriu ...dissabte a les 12 del migdia al lloc de cada del Centre Cultural Bassarroques de Llofriu, des d'on recordem divendres van fer un programa especial en motiu del 40 aniversari de l'Associació de Veïns i Amics de Llofriu. Precisament, en aquest programa, en aquell programa de divendres passat, la directora de la Fundació Josep Pla, l'Anna Aguiló, ens donava els detalls d'aquesta ruta Josep Pla quin i paisatge a Llofriu, una ruta que des de fa ja diversos anys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 aquest projecte que aneu fent doncs, ja uns quants anys com ha anat funcionant? perquè sembla que les coses van repetir no no sí, exactament és això exactament és això nosaltres ens trobem que les activitats que, que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 d'una manera més eh, tancada. No? Llavors, les activitats de, de promoció de la literatura eh, nosaltres considerem que si podem anar-les anar fent en el sentit doncs, que cada vegada reunim un grup de 10, 15 o 20 persones doncs, eh, l'activitat es pot fer perfectament i també és el nombre ideal perquè funcioni eh? I, i bé i, i llavors com que va funcionant doncs, ho anem oferint Continuem en aquest informatiu d'avui dimecres 3 de juliol i ho fem ara per explicar la notícia comarcal destacada de les darreres hores i que té com a protagonista la població de Sagaró. Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dijous el presumpte autor de cinc robatoris amb força en apartaments de Segaró. La detenció és el resultat d'una investigació que va començar ja el passat mes d'abril, després que es produís una onada de robatoris en primeres i segones residències de la població. Les indagacions de la unitat d'investigació van permetre establir un modus operandi similar perquè el lladre accedia als habitatges forçant els porticons de fusta o bé trencant els vidres de les finestres i un cop a dins i robava electrodomèstics petits o objectes fàcilment transportables. Els investigadors van identificar els sospitós el passat 27 de juny el, quan el van localitzar i detenir com a presumpte autor dels cinc robatoris perpetuats entre el 22 d'abril i el 16 de juny. L'arrestat, que és veí de la mateixa població de Castellplatja d'Aro, té 29 anys i és de nacionalitat espanyola. El detingut, que té múltiples antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols ...l'endemà de l'arrest i en va sortir en llibertat amb càrrecs. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi... ...i també amb la comarca, i és que avui a Tamariu... ...ha tingut lloc la presentació de la nova guia... ...de la cuina de l'Empordanet. La barraca de Can Liris ha tingut lloc aquesta presentació amb tots els membres doncs, que formen part d'aquest col·lectiu de la cuina de l'Empordanet i a Ràdio i Palafrugell doncs, hem pogut parlar amb Vicenç Fajardo, el president d'aquest col·lectiu que ens destaca quines són les novetats que presenta aquesta nova guia de la cuina de l'Empordanet. Bé, bueno, una mica tal fet estar en que el seria el col·lectiu tan actiu vulguis o no ens trobem que, que cada dos partits hem d'anar renovant vulguis o no la gent arregla casa seu un canvi a les cadires l'altra arregla un menjador i vulguis o no hi ha aquest pujat de qualitat que volem oferir en el nostre client per, per lo que al final la, la guia acaba quedant obsoleta cada dos anys perquè sempre hi ha millores a casa de molts companys i després l'altra és, és una manera de mostrar territori amb, amb uns restaurants que, que vulguis o no doncs defensem una zona de fer les coses bé i, i amb unes ganes de marcar una, una certa qualitat, no? Well, la idea és, sobretot, sempre defensar molt el territori, vull dir que aquí el que es tracta és que tenim un emplaçament i hi ha un relat, i el relat l'has d'explicar i la gent que ens ve de fora l'ha d'entendre, vull dir, nosaltres tenim la sort que, que en aquest indret la gent de Barcelona se'ns la coneix molt, ja sabem que hi ha moltes segones residències, però clar, quan tractem amb un americà, quan tractem amb un belga, quan tractem amb un holandès, un francès o, o un anglès, doncs pues hi ha moltes coses a explicar-los a aquesta gent. Sí que tenim molts que viuen aquí i que ens coneixen molt el territori, perquè a vegades ja tens el una conversa amb un que et diu oh, és que he estat a tal lloc i he trobat això però al final una de les coses que, que hem d'aprendre i hem d'aprendre a fer molt bé és explicar per què som d'aquí i què ens fa tan especials aquesta zona no? Doncs aquesta nova guia que presenta la principal novetat de la incorporació del restaurant Godard de Sagaró i que la guia doncs, us hem de dir que es publica en català francès i català i castellà anglès i aquesta presentació doncs, ha tingut lloc a la barraca dels Liris, a la platja de Tamariu amb una, doncs, després d'aquesta presentació doncs, hi ha hagut una miqueta de degustació de productes típics de casa nostra i s'ha doncs, pogut fer aquesta degustació podeu trobar doncs, alguna de les fotografies d'aquests menjars que hi havia i també de tots els cuiners que formen part de la cuina de l'Empordanet a la nostra pàgina web a radiopelafrugell.cat Seguim amb una nova informació de caràcter breu relacionada amb el nostre municipi i és que des de l'àrea de comunicació de l'Ajuntament de palà s'ha donat a conèixer que l'àrea de serveis del Consistori ha instal·lat plaques solars fotovoltaiques que permeten l'autosuficiència energètica de la caseta de socorrisme de la platja de Port Pellegrí. Aquesta instal·lació, que ha suposat una inversió de més de 5.000 euros, prop del 6.000, no només permet l'autosuficiència energètica de la caseta de socorrisme, sinó que, a més a més, evita haver de fer molt més costosa la instal·lació per portar l'energia elèctrica d'una companyia subministradora fins a aquest punt. Això implicaria fer rases i obra civil per portar el cablejat elèctric i, a més, suposaria una despesa mensual del rebut de consum. Així, doncs, amb aquesta instal·lació de les plaques solars fotovoltaiques al lloc de socors de la platja del Port Pellegrí d'una doncs, banda s'ajuda al medi ambient i també a més a més s'estalvia doncs, en aquesta despesa mensual del rebut del consum I tancarem l'informatiu d'avui dimecres doncs, amb una mirada ja cap al cap de setmana, en concret cap a divendres, i posant també el focus en la cantada de veneres que tindrà lloc el dia 6. Avui, però, us parlarem de la taula rodona que tindrà lloc el dia abans al local de l'Associació de Veïns i Amics de Calella per comentar doncs, la cantada de Calella, el passat, el present i el futur, d'aquest esdeveniment. Avui en parlarem amb una de les protagonistes d'aquesta taula rodona moderada per el periodista i comunicador Francesc Sánchez Carcassés. Avui ens posem en contacte amb Núria Berengueres, que va ser pionera doncs, en formar un grup de veneres eh, on la líder fos una dona i per aquest motiu, doncs avui ens posem en contacte amb la Núria per comentar eh, aquesta taula rodona i com veu ella el present i el futur de la cantada de Venedes. Saludem doncs a Núria Berengueres, Bon dia Núria. Hola, que tal? Bon dia. Doncs la Núria, que és uh, component del grup Ultramar i que ens acompanya doncs en aquest matí per, uh, per saber una miqueta més d'aquesta doncs, taula rodona anomenada la Cantada de Calella <fixi> Passat, Present i Futur, doncs, primer <fixi> tot, agrair-te que ens puguis atendre, Núria, i, i d'altra banda, doncs, explicar-nos una miqueta, doncs, uh, una miqueta, doncs, qui és Núria Berengueres, que molta gent la coneix, òbviament, perquè és la, la, la pionera, podríem dir, de, de liderar un grup de veneres en català, això va ser l'any 1978, d'allò n'ha plogut molt, però encara continues en actiu i ens en alegrem, eh? Sí, sí, encara estic en actiu, Mira, com, com tu m'ho dius, ho ven, doncs, eh, ja vaig començar l'any 1978 amb, amb amb gent de de la, o sigui, gent que em van venir a buscar, l'Andreu Tura, el Loyal Colomè, bueno, em venir a buscar perquè els de, a ensenyers, a cantar, a la Vanera, sobretot, perquè els mm -hmm. hi feia... havien sentit, doncs, ja de, de parlar del grup pes, Pescadors de l'Escala, etc., i que hi, hi ja començava a tenir molta força el, el tema de la Vanera, ja començaven a haver-hi concerts per arreu de Catalunya, i em van venir a buscar. I aquí vaig començar jo amb el tema de la Vanera, el 1978, i que vàrem crear el grup Quatre Veus, en aquella època ens deiem Núria Berengueres i Quatre Veus, no? Mm -hmm. I així va començar, doncs, la meva diríem dura per, per tot aquest món de la l'Havanera i d'això ja parlem, doncs mira, eh, enguany fa 40 anys que, que estic en el món de l'Havanera. I esperem doncs, que en siguin molts més, Núria, la veritat és que eh, és un plaer doncs, poder parlar amb tu. Tu seràs una de les protagonistes d'aquesta taula, que moderarà doncs, eh, en Francesc Sánchez Carcassés, una persona ah, molt doncs, també molt coneguda en el món de l'Havanera. Oi tant, el conec, el conec, sí. I en, aquest, en aquesta taula rodona doncs, es, es parlarà del del passat, del present i del futur eh, si posem la mirada en el passat doncs podem comentar doncs, quan tu vas començar Uh, això, a finals de l'any dels anys 70, ha, ha canviat molt el, el món de la vanera uh, fins al 2019 on som avui. Sí, sí, jo afirmo categòricament que sí, que ha canviat moltíssim. Al passat la manera era, doncs, eh, es fonamentava més amb el tema clàssic, amb la clàssica formació del baríton, baix, tenor, eh, amb poc acompanyament musical, com a molt una guitarra i com a molt més, després hi ha un acordió tot i que, per exemple, pescadors de l'escala ja van incorporar musicalment el contrabaix, vull dir que era un grup que a nivell, no només a nivell vocal, sinó a nivell d'instrument, doncs ja van ser molt avançats en aquell moment, tot i que eh, doncs, la, la base de la l'Avanera era la clàssica, la de taverna, i, i crec que en tots aquests anys, fins al dia d'avui, doncs, això ha evolucionat, crec, moltíssim. Eh, a nivell eh, doncs, també de canvi de tendència mantenint, mantenint lo que és el, el meu criteri, eh? mantenint el que és la l'habanera, però ja in, incloent-hi ja la veu femenina, ja més paritat, o sigui, avui dia ja s'han incorporat eh, més dones en el món de la manera. per mi això ja és un fet molt important. Eh, després també a nivell d'instruments doncs, també s'ha incorporat eh, doncs, eh, el baix acústic, eh, s'ha incorporat eh, inclús algun instrument, alguna flauta, percussió, eh, és a dir que doncs, que Eh, no deixa de que, de que és una cançó popular, però que gent jove s'està incorporant en aquest món eh, tenim les anxubetes tenim la Neusmar, mm -hmm. tenim l'Havana, tenim Son de l'Havana que ha inclòs doncs, també un, un, un nou ritme, una nova manera de fer de l'Havana, és a dir que per mi el canvi és substancial per mi, personalment el meu criteri és que ha evolucionat i per, i per mi ha evolucionat de forma favorable perquè s'ha de buscar, s'ha de mirar del futur per, parlem de passat, present i futur doncs penso que sí, que per la meva entendre del, del, de lo clàssic ha passat més a l'evolució eh? vull dir, al meu entendre mm -hmm. Ara volia preguntar per això, eh? perquè els canvis sempre comporten una miqueta de, de controvèrsia, molta gent no sempre els, la, la gent al final la por al canvi, no? que se'n la l'habanera, sí. el can de les habaneres ha anat evolucionant, ja sigui en els instruments que s'han anat incorporant també la, la presència de, de nous ritmes, uh, hi ha gent que és molt purista i s'ho sí. critica en canvi tu veig que, que, que estàs a favor no al final és... és a, a jo, jo estic a favor de la gent que és purista i que vol mantenir la, doncs, la, el, el classisme perquè jo penso que doncs, les arrels no s'han de perdre, i estic, estic, o sigui, ho respecto profundament, eh? Però també estic molt a favor de l'evolució, perquè eh, a nivell, o sigui, la manera ja, a part de ser una manifestació cultural, també és una manifestació artística, i aleshores eh, tot el que fa a la música, si hi ha una evolució, incluent-hi eh, noves veus, veus femenines, eh, també nous instruments, per mi això és enriquir la música, és, és donar-li qualitat i dignificar el gènere. Per tant, doncs, també és un valor afegit que crec que cal tenir en compte. Jo estic a favor de l'evolució i, de, i també respecto molt profundament aquelles persones que, que doncs, eh, bueno, doncs es volen mantenir amb el purisme i amb el classisme. Ho respecto, eh? però perquè les coses avancin, perquè no s'encallin, considero que no és, és de bona salut el fet que hi hagi eh, doncs, noves eh, innovacions i que hi hagin noves tendències, perquè això és mirar de cara al futur. Potser hem d'ampliar una mica l'aspecte del públic, que, doncs, que potser veus que a vegades hi ha gent més jove mm -hmm. en, el, en, el, en les cantades i eh, jo penso que això pot ser bo, no? crec que cal tenir-ho en compte. Dins d'aquestes evolucions, doncs, des de la direcció artística de la Cantada de Baneres de Calera per la Frugell, com tu has comentat, eh, la incorporació o apostar per les veus femenines, però no només pel fet que siguin veus femenines, sinó perquè també tenen el, el nivell, òbviament, per... per eh per ser a la Cantada de Baneres, doncs és, és una trònica dels darrers anys i han participat, com eh, tu has comentat, les Anxubetes, també la Neus Neusmarc aquest any torna a participar, l'any ah, passat eh? uh, les Abanemé, per tant, sí. uh, cada vegada es va recuperar en aquesta presència de la dona que ja hi eren en els seus inicis, no? És com una recuperació. Sí, ah, ja hi eren no? sí, sí, en els seus inicis, no, no d'una manera tan notòria, uh -huh. vull dir, de fet, jo quan estava en el seu moment, estava doncs, vaig fundar el grup Um, era, eren poques les dones vull dir, eren molt poques i jo vaig ser la primera dona a, li... vaig ser la primera dona a liderar un grup uh -huh. però vull dir que ara ara actualment veus que en grups ja que la dona s'ha incorporat molt, no? I com tu molt bé dius no només a nivell de perquè siguin dones sinó perquè també crec que poden enriquir l'harmonia i les veus i, bueno, li donen una, una nova visió, no?, que, que en el món de la, de, de, de la música, i en aquest cas, de la manera, hi té cabuda a eh, tothom en el sentit de, que, doncs, de poder oferir més de qualitat i, i, i com diem, doncs, que la gent també gaudeix d'aquests canvis, eh? El públic ho agraeix, també s'ha de tenir molt en compte, i és cert, eh? I veus que el públic ho agraeix, aquests, aquests canvis. Uh -huh. eh, o sigui, eh, trobo que ho troben més... Eh, més a més la troba més potser més entretinguda. En fi, eh, Jo crec que és, és, és bo que hi hagin aquests canvis i el fet que hi hagin dones. doncs abans, com t'he comentat, encara molt més. Uh -huh. Dins d'aquests canvis que es volen fer doncs, des de la direcció artística, no sé si estàs al cas, Núria, d'una de les novetats d'enguany que es vol eh, doncs, iniciar una reflexió profunda sobre la repercussió de les lletres de les havaneres eh, eh, sí. a, a nivell social. No sé si ho has anat seguint a través de... Um, una, un, un, no no d'una manera molt, molt exhaustiva, però alguna cosa O sigui, algun rumor tinc, <laughs> algun rumor m'arriba, sí. No, no sé... Home... Jo penso que, clar, és que com que la societat és canviant i el públic cada vegada és més divers, doncs, eh, és, també la manera doncs, també les lletres han d'anar canviant, que les societats canvien, les lletres canvien, és, forma part de, de lo, del tema evolutiu. Eh, per tant, clar, és que, és, és que jo crec que ha de ser així, I, i considero que és bo que sigui així, no? Que, bueno, vull dir, la, la manera, doncs, potser la teníem eh, com a que ens parlaven de la mulata, o mm. de la, del mar, de la barca, de les xarxes, la pesca... Bé, doncs això, com que la, el tema eh, ha, ha canviat molt, inclús les feines han canviat molt, tot ha canviat molt, doncs eh, perquè això perduri, perquè perduri la, aquesta essència de la manera, aquest ritme, aquest ritme tan bonic, doncs també és normal que les lletres, hi hagi gent que composi, que siguin eh, una lletra doncs, més adequada als temps en què vivim. I, és, i, i, això, i crec que això és... És, és, és lògic i natural que sigui així, que passi. Mm. D'altra banda, però, les, les lletres antigues, eh, per tu s'haurien de quedar com estan, no? Al final són, són patrimoni. Home, doncs. uh, és, és, és, és el que diem. Um, vull dir... Um, a veure, uh, uh, penso que és bo que també uh, es mantingui uh, uh, en part aquesta... Uh, per exemple, el Ricard Valíl és un exponent claríssim mm. de la cançó del Salangui, de l'Havanera Clàssica i de la cançó de Taverna, i penso que hi ha de ser-hi, hi ha de ser-hi, uh, um, um, um, perquè és que uh, ho segueix d'una manera uh, amb molta tradició, però també amb molta convicció i molta ànima. És important per mantenir aquesta essència del, del que en, en els seus orígens va ser la venera, no? Per tant, ho hem de tenir present que nosaltres hi estem aquí és perquè eh, ells ens han precedit, però no podem evitar l'evolució del temps, no la podem evitar i llavors es produeixen aquests canvis, també perquè el públic també veus que també demanen aquests canvis i que els, i que els agraeixen, que ho aplaudeixen, vull dir, Eh, com abans he, he anomenat, els grups de les enxobetes, mm. estan tenint una sortida magnífica. El son de l'Havana amb el seu, el seu estil tant de danzón i de son, tenint, doncs, també ho estan, eh, estan tenint moltes actuacions i la gent, bueno, la gent el públic l'està acceptant molt, no? La Neus com a dona vocalista femenina que canta actualment a Bené, doncs també la, la tenen molt en compte. Vull dir, tot això també s'ha de tenir en compte. Vull dir, passar està molt ben exposat perquè és que realment jo ho veig, ho veig que és així. Uh -huh. Doncs eh, nosaltres avui hem volgut conversar amb tu, Núria, amb, doncs, al voltant d'aquesta doncs, taula rodona i també doncs, una miqueta que ens facis una petita pinzellada del que has podrat trobar la gent en aquesta conferència, en aquesta taula rodona, sí. millor dit, a la seva tarda. Uh, convidar, no?, a tothom que ens estigui escoltant, doncs, a que assisteixi per, per oh, parlar de, del passat, del present i també del futur, òbviament. Ah, exactament. Hi ha molta cosa per dir, perquè, clar, evidentment, en, en poc espai però hi ha molt aprofundir, aprofundir sobre, sobre el tema de la vanera, mm -hmm. en fi, de com... Hi ha moltes coses que parlar ahir, però jo crec que és una conferència, una ponència molt, molt interessant i sí, sí, que la gent vingui i que digui la seva... Doncs, eh, Núria Berengueres, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Palafrugell i tornem a recordar divendres, eh, 5 de juliol a les 7 de la tarda, al local de l'Associació de Veïns de Calella, dels Amics de Calella de Palafrugell, amb eh, la Núria Berengueres també l'Antoni Mas, eh, Martí Sabrià Josep Esteve que va ser ex, eh, doncs, president de l'Associació de Veïns i també mm -hmm. Guillem Payeró, component del grup Xicandra i tot això moderat pel periodista sí. Francesc Sánchez Carcassés Moltes gràcies, Núria Molt bé. Gràcies a vosaltres, eh? Vinga Adeu bon dia. Dethom doncs aquesta conversa amb Núria Varengeres al voltant d'aquesta taula rodona que recordem doncs és la segona de les activitats del cicle de conferències que organitza la Fundació Arnès Morató en torn a l'Avanera, doncs hem arribat al final d'aquest informatiu com us deiem i us recordem doncs, que si voleu estar informats de tot el que succeeja a Palafrugell al moment doncs que seguiu la nostra renovada pàgina web radiopalafrugell.cat que intentem doncs actualitzar tan punt succeeja alguna cosa relacionada amb el nostre municipi per tal que tots els palafrugellencs i palafrugellenques estigueu al dia del que passa a casa nostra Nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora en aquesta sintonia